Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə işrafilənbiyyə Və seyyidil mürsəlin əmmə bə'd Rabb-i şirahli sadri və yəssirli emri Vahyul uqdətə minlisəni Yafqəhu qovli Arda kalmış Baya cəman oda ha? Kalmıştı Allah səbhəndə Allah bir kimsesizdən yandadır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 İmam Şafi sonra şeyxləm İtimiya və bir çox halında. Onların da başında kim gəldi? Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem, yetimlərin şeydi. Nəsə davam eləyək. Bu şeyx öz Allah Subhanahu Allah'ın şiddətinə dəlalət edən, əzabına dəlalət edən hədisləri gətirməkdə davam edir. Və deyir ki, min hədis ibn-i Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İyyəkum mühaqqirat-ı zlub, özünüzü aşağı hesab elədiyiniz günahların şərindən qoruyun. Yəni o şey ki, sən deyirsən, heçlə olmaz, ondan deyir, çəkin deyir. Fəinəhünnə yeşləmənə alə rajin hətta yuhlikə Və belə şeylər bir insanda cəm olur, hətta insanı deyir, həlak edir. Və darabə ləhunna Rasulullah s.a.v. məsələn və Peyğəmbər s.a.v. misal çəkir əsabələri üçün bir-bir vadi deyil, bir qrup insan bir vadiə düşür və həmin insanlar gedirlər, hələsi bir dənə çöp gətirirlər. Hələsi bir dənə çöp gətirir, bələ baxanda o çöp bir şey deyil, amma deyil, hər insan bir dənə çöp gətirəndə böyük bir tolqala mələ gəlirdi və o da səbəb olur. <coughs> Səhra İbnü Kayyəm gətirir ki, nə qədədir qırılcımlar var ki, onlardan deyir böyük odlar çıxmışdır, böyük odların törənməsinə səbəb olmuşdur. Həmçinin deyir ki, dağlar deyir ki, görmə, çünki deyir dağlar nədə əmələ gəlib? Kiçik daşların deyir birləşməsindən əmələ gəlib. Sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, yüzərə üzərindən cənnətə gedən körpü qoyulacaq. Fərqun və ən birinci o körpüdən keçən mən olacam. Və izin və bütün peyğəmbərlər o gün həmin körpünün qranında durub dua edəcəklər ki, Allahumma sən bu insanları salamat saxla. Və deyir, cehənnəmin içindən qırmaqlı deyir, dəşanlı bir qarmaqlar olacaq. Və həmin insanlara, körpün üzərində keçən insanları deyib, çəkəcək aşağı. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhissəndir ki, bu onların əməllərinə görədir. Yəni, ümumiyyətlə, körpün məsələsində elə insan var ki, deyir, oradan deyir, at kimi keçəcək, elə insan var külək kimi keçəcək, elə insan var Çox. gəzərək keçəcək, elə insan var sürünə sürünə keçəcək, elə insanlar da var ki, oradan düşəcək aşağı və bu da nədir? İnsanların əməllərinə görər, yəni burada başqa bir şey lazım deyil. Sonra Peyğəmbər sallallahu sallam, buyur ki, "Hətta ila fərağ Allahu min al-qada' bayna 'ibadihi və arada an yukhrij min an-nar man Ümumiyyətlə deyir, Allah subhəna qulları arasında deyir, hökm verib qurtardıqdan sonra cənnətdən çıxartmaq istədiklərini deyir, cənnətdən çıxartdıqdan sonra və mələklər də deyir, cəhənnəmdən çıxartdıqlarını deyir, cəhənnəmdən çıxartdıqdan sonra Və mələklər də deyir həmin cəhənnəmdən çıxan insanların onları deyir səjdə yerlərindən biləcək. Yəni səjdə yerlərini Allah Subhanahu taala haram edib ki, cəhənnəmdən odu toxunsun. Və bu da dəlildir ki, cəhənnəmdə bir çox nə olacaq? Namaz qılan olacaq, bir çoxu tohidə hələ olacaq. Və haram Allahu alennar enta kulla min ibni adama səcdə və Allah Subhanahu o da haram edib ki, Adəm öz cəhdi edən yerlərin yesin yuxri... <coughs> qad... və yox fil yixrijunuhum qad qaduntishu çıxartdıqdan sonra onların üzərinə su çiləcəklər su tökəcəklər həmin suyun adı da nədir dirni su idi ondan sonra onların ələbi ki o yanan yerləri gedəcək və başqa bir hədisdə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki İnna av al-annas yuqda aleyhim məşhur ədis deyir. Peyğəmbər s.a.v. buyurdu ki, qiyamət kini ən birinci üç nəfər soruqsa olunacaq. Və birincisi şəhid, ikincisi alim, üçüncüsü də Allah s.a.v. yolunda sədqiqə verən insan. Və alim şəhidə deyəcəklər ki, şəhidə deyəcək ki, Allah s.a.v. sən Mən sənə güc vermişdim, qüvvət vermişdim. Sən nəyində? Şəhidə qayıdacaq yara bilir. Mən o gücü, qüvvəti sənin yolunda xərclədim. Allah Subhanahu dediyi ki, sən dey yalandı deyirsən. Işte. Sən onu sənə şəhid desinlər diye onu onun için elədim. Və bunun üçün elədim, bunu da istəyirdin, bunu da sənə verdim. Ona görə şəhərlər qorxardılar ki, elədigi əməlin Elə bir ki, bəhləsin Bu dünyada görəndə Məsələn Kimsə Allah s.ə.q. malı dövlət verib əgə, gəlir, Əgər infaq edirsə və adam barəsində Əgər qulağına çəksəyir ki Adilə, maşallah, filan qardaş yaxşıdır Ya filan qardaş yaxşı elmlidir Ya filan qardaş yaxşı Quran oxuyur Qorxardırlar Çünki Allah s.ə.q. deyir ki, sən dünyada istəyirdin Dünyadakı payıbı aldın ya. Ona görə də İmam Əhməd Dünyadan bir dən mal gələndə tərəddüd eləyər Yəni, görürsən, Allah s.ə.v. bunu mənə sevib verib, yoxsa ki, deyir, mənə deyir, imtihan edib verib. Və bunun başqa bir tərəfi də var ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. ilə gəlib soruşurlar ki, ya Rasulullah, bəs insan elədiyi əməllərin müqabirində özü istəmədən bəzən tərif duya bilər və ya nəsə, özü istəmədən qulağının onun barəsində sözlər deyə bilər. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bu nədir? Nədir? Möminin dünyada ona verilən müjdəsidir Ümumiyyətlə, bu müjdə də ola da bilər, olmayı da bilər Ona görə insan həmşə öz nəxsini ciddi kontrol altında saxlamalıdır Sonra gəlir, alim, Allah subhanfıla alimi çağırır, deyir ki Mən sənə deyir, elə bir elm verdim, neynə dinləyir Həmin adam da, həmin o şəhi kimi deyir ki Ya Rabbi, səni yolda xəcdədim, sağa-sola əziyyət çəkdim Və Allah subhantalla deyir ki, sən bunu deyir, mənim rizam üçün şey eləmədin, sən bunu elədin ki, sənə alim desinlər və bunu da sənə verdin və bu da sənə deyildir. Və bunu da atırlar cəhənnəmə və gəlir üçüncü kimsə, üçüncü kimsə də Allah subhantalla yolunda malının sağası sola həqiqən bir insan olur və bu da həmçini on minvalla onların arxasıca gedir. Və ümumiyyətlə, riya... Çox təhlükəli məsələlərdəndir. Riyanın elə bir şey qapılarının insana, insana aldatmaq üçün insanın əməlin batıl eləmək üçün olan yolları sayma-na olmaz. Çox incədir, amma görsən ki, çox böyük əməlləri, əməlləri batıl eləyir. Ümumiyyətlə, İslam elə bir şey təkəbürlük getirən, riya getirən bir çox əməlləri qadağan edir. O, əməl ki, insana riya getirir. O, əməl ki, insanda Təkəbirlik yaratıb. İnsan çalışmalıdır ki, o əməldən uzaq olsun. Məsələn, qardaşıqa demək ki, mənə üçün dualı. Demək olar? Demək olar ki, hə? Bəyənilmir. Niyə bəyənilir? bəyənilmir? Hə? Yəni, Yaxşı, birnə səfərə getsə demək olar. Müsafir Yəni səfərə getsə, əgər belə amillər varsa, insanın özünə aslı olmayan, onun şəxsiyyətinin aslı olmayan amillər varsa, inşallah problem yoxdur demək olar. Məsələn, insan səfərə gedirsə, ya Umreyə gedirsə, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in duası qəbuldur. İnşallah o torpaqlar mübarək, müqəddəs yerlərdir. Ya, Arafatdadır insan, o gün dualar məhbuldur Bələ demək, olar inşallah Çünki o insanın yürəyini heç bir şey gəlmə Yəni ki, sənli deyil də Ona, Yəni, əli də getsə, vəli getsə İnşallah orada dualan qəbul olma ehtimalı böyükdir Amma durduğun yerdə kiməsə demək Bəyənilmir, çünki İslam adi insanın təlifləməsini qadağan edir Hələ bir ki, sən o insana deyirsən ki Mənə duanı qəbul olmur, sən mənə üstünsən Sən mənə üçün dua eləyir. Bu insan da istər-istəmək, nə olur? Yürəyində elə bir ki, təkəbüllüq toxumları səhbləyə bilər. Ona görə insan belə bir əməldən bir çatan qədər çəkinməlidir. Sonra Şeyh Hıristam müntəyəməyə gətirir ki, deyir, niyə görə məhz qıyamət günü bu insanlardan soruq sual başlayacaq? Şirk var, ya başqa məsələn böyük günahlar var, onlar qalaq-alaq, bunlardan başlayınlar. Bunu bir Kimisə yadında qalıb. Şəx deyir ki, necə ki deyir, insanlar içərsində Ən xeyirli insanlar Peyğəmbərlərdir, ən xeyirli insanlar şəhitlərdir, ən xeyirli insanlar alimlərdir və ya sadiqlərdir, səddiqlərdir və həmçinin ən şərli insanlar da onlardan olub, onlardan olmayıb, amma özlərin olar kimi göstərən insanlar. Ən şərli insanlar Peyğəmbərlərdən sonra Peyğəmbərli iddia edənlərdir. Ən şərli insanlar şəhidliyi iddia edib, amma onlardan olmayan insanlar, ən şərli insanlar alimliki iddia edib, alimlərdən olmayan insanlardır. Məs buna görə də qiyamət gün deyir, bunların deyir, sorğu-sual çəkilməyin, öne gətirilməsinin sirri də budur. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və buyurur ki, "Narikum, narikum hadih tuqad ibn Adam min 70 juzmin nar jahannam." Deyir, dünyada tapdığınız, istifadə elədiyinizdir Bu O od, Cəhənnəm odunun 70-dən bir hissəsidir, 70 -dən bir hissəsidir. <coughs> Sahabilər qayıt edir ki Ya Rasulullah Əgər onun ədə bir hissəsi olsaydı Dünyada olduğu kim olsaydı O üzə bəs eləyək O üzə deyir O 70-dən birinə dözə bilir Qalan hissəsinə deyir necə dözəcəyir Ümumiyyətlə belə hədislərdə gələndə 70-dən 70 sirri ne idi Hükmə? 70-i sirri nə idi? Hə. Məsələn, bir çox hədislərdə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm deyir ki, dünyanın axirətindən misalında deyir, əgər barmağızız, dünyanın axirəti olan misal deyir, əgər barmağı deyir, bir çay salıb çıxardarsan, oradan nə əskilərsə, axirətdən də deyir, o əskilər deyir. Həmcə cəhənnəm barəsində, həmcə cənnət barəsində. Hə, bu hədislə gəlir ki, 70. Hə? Hədisin yəni, mənası, mənalarından daha doğrusu biridir ki, 70 o vaxt ərəblərdə çox işlənirdi. Məsələ, Allah-ıqlaq Quran-ı deyir ki, ya Peyğəmbər, sən Allah üçün deyil, 70 dəfə istihbar diləyəsə, endə Allah subhantı Allah'a bağışlayacaq. Məsələ, Allah Peyğəmbər s.ə.v. 71 dəfə istihbar diləyəsə, Allah subhantı Allah'a bağışlayacaq. Yox, o sadəcə, yəni bizdə də Azərbaycan dilindədir, məsələn, bir... Yüz dəfə də bu adam, hadi bu sözlüsünə O demək ki, 101 dəfə deyilsə xeyri var. Yəni, Allah spantala insanları başa düşəcəyi bir şəkildə, başa düşəcəyi bir formada insanlara ixtab edir. Sonra şəx tezə bilən üsluba keçir. Metodunu dəyişir. Demək, əzab barəsində olan hədislərlə insanın insana Allah Subhanahu ta'ala Sonra keçir hökümlərə. Deyir ki, Qali Abu Lüvefə ibn Aqil ihzarhu və la taqtar bihi, fə inna al-qatl al-yad Və bil ki deyir, aldanma dey, diqqətli ol. Bil ki deyir, 3 dirhəmə görə əl kəsilir. Şəriətdə deyir, 3 dirhəmə görə əl kəsilir. Və cildu jildu hadd fi misl ra's al-ibratə min Əgər bir insan, bir damcı içkini bir dənə istəkana töksə bir damcını içsə ona şəriyyətlə nə düşür? Şəlləq düşür, deyir. Və qadda xəllət imratun deyir, imratun nərə fil hirrə və Allah subhantala deyir bir dənə qadını bir pişiyə görə hələ salır? Cəhənnəmə salır, deyir. Və başqa bir hədisdə gəlir ki və iştə aləti şəmlətin nəri Ala men qəllə hə ha və qətle deyir ki döyüş meydanında olan kimsə dünyasını dəyişir inşallah şəhidlərdən olur və həmin insan barəsində peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki o cəhənnəmdədir və açırlar əbasının altında nə çıxır? Hə? Kənyəmdən bir şey çıxır. Yəni ki Allah subhanahu təala necə Olduğu kimi tanımaq lazımdır. Qalan da qalsın inşallah gələn dərsimizə. Asallahu aleyhi və səlləm ələ nəbi ilə və alə əlihi və səhvi və səlləm.